اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ عنہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وَقَالَ لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يدلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقا قد کلمۃ العذاب علی الکافرین مخکی الله جل جلاله د دنیا متعلق د مخلوقات او اغه بندګانو د اغه تذکرہ د رزق د اغه خلقت او دا رنګ دې دا غي تذکرہ وکړم دنیوی حالات صلی الله جل جلاله اخرت اعتبار سره د دواړو فرقو د مؤمنانو د جنن میانو د جنت یانو او د جهنم یانو دا غي تذکرہ کوي الله تعالی پرمای وسیع الذین او روان بکلیشی اللذین آکسان کا فرو چی کافران دی او بشلل شیع آکسان چی کافران دی لا جہنم جہنم تا زمارا ڈلے ڈلے جماعتنا جماعتنا په سخته احسرا اغشلل یعنی پرشتی بے وخیو ڈبائی بے کوڑے بے وطنی سلی سخت پرشتی ری چیا غې د چا پر یادوم نوري اوازاب ته به مګید عذاب زې ته به بوزي سوک بکول <سؤال> شي روانولې به شي چللې به شي په زور باندې دا خو به د عذاب زې دی بنزي حتی اجازه اوها تر دې پوري چې دی راشي په حتی اجازه تر دې وخت پوري چې اوها چې دی راشي نفتح ابوابه کلو بکلې شي پراونه ابوابوها دروازه ده جهانم و جهانم هم دروازه دی و طبقات تی دروازه دی آو یعنی و دروازه دی پاگه بداخلی جی سوار لسه مزی پاره که ترشو هر دروازه ده پاره کسان او دلتا که یو خبر یاد ساته رستو براشی و فتحد جنتیان باره کی علتا که او اودل تکې دا وو کلمنشت حتی اذا جاء اوه فتح دی چې راش نو کول وبکلی اولته براشي چې جنته راش نو د مخ کې نه وبکول شوې نشو کې دا کې تهانه دا د کې خانه اصول دا دا دادي کې خانه بندې خبر دا نه دال جهنم کې خانه دا او چې په کوم وخت کې کې ديان را وستې شونه په هغه وخت کې کولاول شي یو خبره او دوی م خبره دارا چون ک الله جلله جلال هو په دغه ک انانه کې ور بلکه دی او چې کله دروا کوولوي چې جننت او جانم دروازی د رغاټ ټي دي د بلاس او دوب په کمي کې دد ووجنم به دهغې درواې بنددي چې باغې ک هر وختې هغه ګمی س وایي ن ووجه د د تلی لپاره چې د الله وحدانیت یو نه نه دې لت دپاره دغې دروا به بندې او چې سټیم راي ټې به دروا کولاول شي او په زوره ودن نه کول شي دیزای کې بعدديسه خبرې دی به کېږې جهنم د چوکداران نو سره کله چې داخلې توهن بهطورې زوره هغې خبرې کې الله غه نهکلکي وقاله له هم ښځه نه تو او بهدي تاغ چو ک دارانې پرتې د جههننم لم یادې کوم دوسلو ایا نو راغلی تاسو د پیغمبران منکم د جنس د ستا سونه ستا سووشن ستاسو انسانن یتلون <تصح> علیکم آیات ربکم چې لستلی په تاسو باندې آیاتو د پالون ستا ستاسو وینذرو نکم تاسو یې راولې لقاء یومکم هاذا د ملاقات د رز ستا سونه چره د دې رز د عذابونه نه د دې رز د سختونه د دینه تاسو نه یې راولې نو قالو دی په جواب کې بلاء او پیغمبران راغلی ومنګ یې واللا ح کلی متون عاعذااب ل کافرین لیکن ثابت ته شو کلی متون عذااب پصلله د الله د عبل کاپ کل عذا کلتون الله ذاب هغه پیصله د الله د عذاب عال کاپیرنه په کاپیرانو باندې هغه پصله ددي د کوفر په سبب باندې الله پهدي بندې پصله وکړه او کاران جهنم ترالله له اوبه ویل شي کیله ابویلیشی د بارد از ازلال او د ددی د ایحانات او د سپکا و سپکیوالی ابویلیشی او دخل ابواب جهنم داخل شه دا وسو کو یلا وینک نه ذکر کله دا پرشتی شاید چدی به وای یا نور سو به وای خو بہرحال ابویلیشی او دخل ابواب جهنم داخل شه دروازو د جهنم تا نوحره دروازه باندې با هر مناسبه غروف غور داخل شه هر چه ده پر اخپل ده دروازه ده ده هر بد عمل ده شرک دا دا اخپل اخپل او د کفر ده پر خپل دروازی دي او ده خلوه باب جهنم داخل شه دروازو د جهنم تا خالدین فیها همیشه بایده کی و سنا سناکار ده مطول متکبرین زید اغل جان لبی گنون کو جان لبی گنون او د اللہ جل دل دلال حوزاتی نمانو او تکبری گنون تکبر ناکار شده اشاره و شوا اشاره و شوا تکبر نه کاړه ځا ته ملاوشه نه راي اشاره وکړه ځکه د دنیا کې ځان لوی ګڼه تکبر وکړه تکبر نه شي تکبر شیطان غپو ذلت کې رہی سر کړه وصی ک الذین اوو به لشیا که سنو ته اتکاو چې فریضګاری اختیار کړه دنیا کې د شرک او د کفر نزان وچ کړه اتکاو ربهم چې دی ریدل د خپل رب نه وسی ک الَّذینا ننا سیکا بو بټل شی روان بکړی شو دا, دا دا د عزت روانو له لیکرام لکه کمل ماننا سی خلکو کې له را پسه نو بلې پاسی التم بل بو دل والته باغی نزی هغه به او وخی به عادل تديب په عزت سره ور پاسول شی د موقف نه د میدان یا د کمزانه چې جنت ته فیصله کولی شی بوټل شی ناغه ځکه په عزت او اکرام سره دې روان کړی شی کم کسان الزینا اتقوا ربهم اګه څنګه د خپل رب نه یریدل شرک او پر ګنا نه ځان بچکلو اله الجنه زمرادی په پوتلی شي جنت ته زمره ډلل په دې واره د اعمالو بڑي دا ام بیا وډل شو بیا ځان لړل دي د هر دروازې د پر ځان زر لا اګه سان دي حتا تر دې پوری اجازه په هغه وخت کې جا او واجب دي راشي د جنت ته نفوت حد ابو ابو دا دا بطور بطور آو نو فتحت ابوابه حال د دې دروازه په کله او کله شي مخکینه به استقبال به تور اکرام د دې لپاره و مهمان کول وی هغه بس اس کړی شي او دروازه سوردی نو دروازه د جنت اتو دی, دی او جنتو نسلور دي دی خبره کې خلک غلط دي حدیثو کې مراغه لسورت رحمان کې زبره ماته است قرآن کې تفصیل کړو جنتو نسلور دو دوه سونی دی اداخلو به هر سده سونی دی اذرو د چاندې دي د هر یو لوه هر شی د چاندې او دروازی ات اتري او دروازه ات احاديث مبارکاو کې مراغلي لکه حديث کې رازي نبی له صلوات و سلام پرمای چې یو مسلمان او دسو کې اوه بهترین او دسو کې بیا خپل نظر اسمان ترپ توجید کی او دا کلمه و اشهد ان لا الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد عبد هو رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ابواب الجنه السمانية دا کلمه دی اونوی ورنا الله دبی برکت باندي اتوال دروازي د جنت به تور احترام دکت د جنت برده ال ترد کلمه په برکت باندي د جنت دروازي س کله شي بلو سمرا آسان عمل نه او سمرا احترام چې دلته لته نه د مخکنه الله جل جلاله د دې کلمات کو برکت باندي دروازي یا اخرت کې یا الله تعالی کلو او بهترین دعا دا اتواله دروازه د جنت کلو ویدل په یو دعا باندې دوی حدیث نم اته معلومی ا دروازه د جنت دبل بل حدیث نم معلومی لیکن نبی لسلام فرمایي چې رمضان راشي نو جنت دروازی کلو کړي شي فتحت فتحت ابواب الجنه وغلکت ابواب النار ا دروازه اور دروازه بند کړي شي او شارت شیطانان ناکېد کړي اول حدیث کې راځي نبی لسلام فرمایي زاده اسنین او د خمیز د زیارت پر رضواني او د گل پر رضواني باغی باندې د جنت دروازی کول اول شي او هر بنده ته الله تعالی بخنه کې چې شرک نه وکړي مگر دوکسان داسي چې هغه د مسلمان روح په مس کې بغزي او کینه او حسرې ځای ختم کړي نو یې ته الله تعالی بخننه خبره تعالی الله تعالی د یو ابتین ددا غرضه پوری شي کوم ګناونه شي الله تعالی وته ټول معفيو کی او دروازه هم شي بته رجیشند د دې لپاره او د ککست الله تعالی نک چپل مو مسلمان سره مسکه بوز او کینه او روانه ا او دروازه د جنت دایات سره حدیث پاک کې مرازي نبی له صلوات و سلام پرمای د دروازو د دوو چوکوټو د دوو لرجو ترمنځ اصله دروازه کې داخلي گیول لسته لرګي بل لسته نبی له صلوات و سلام پرمای د دې په مسکه دم را فاصله ده کما بینه مکه ته وهجر او بینه مکه ته و بصره د مک اللی د یو خار د نوبی اسلام پایته هجر خبر د انتالله یا د مکینوالي نوبی اسلام شام کې چې کم شیر د بوسران دومره د هغې دبول درغو تر منزه پااصل نه دکه د لږ مخلووب خوونه ده دا د السلام په سلام نولی تراخیره پورده خلک چې ي او په کې بهم کاافی ادهامې دومره غټګاټې دروازیدي چې ژنتت ته اغه د داخلي او د خپل د هر دروازی دپاره خپل خپل مخلووب چې خبر انتال لکن نه زی بازي کسان د دې لري د پرټولې دروازی لري باز د پر مخصوصې دروازې به هر حال دروازې آداب او تکریم د مخ کې نکلوکول شوې وقاله لهم خزنتها ابو عيدیته اغه سو ګدارانه پرشتې د اجازه د جنت سلام علیکم طیبتم فدخلوا حاللین سلام علیکم سلامتیه دی په تاسو باندې طیبتم طیبتم پاکیزه و تاسو یا پاکیزه تاسو په پا دنیا کی. تا سوالت بهترینو استاس پاک په اعتبار د زلسره په اعتبار د اعمال سره په اعتبار د عقیده سره تاسو عمده خلق و تیبتم فدخلوها خالدین داخل شید جنت ته همیشه همیشه جنت ته بلش ها دز یو ندر سنمتونه چې هغه وغونو اوریدل لیدل سترګو لیدل نه دی وینسان پزله باندې د هغه خیال قدر نه دی ترشه الله جل جلاله به د دې دنیوي اعمالو په برکت باندې الله تعالی به دې صفاتو مو کېد پرشتو وګل باندې سلام به په مو کې دغه پرشتي لار کې به تولاړي اکرام به مو عزت سره برام واست شي دلته به استقبال مو شي او د دې تعریف به مو د جنت په کې به به تو جنت څخه داخل شتاز نه دنیا په امدارو ټیم ملمانه او ځکه کې نه ویرا پاسي د دې کمز مهمن خانې ول څوک ته خیرالي وسوک زلا سو ملاوي تعارف مارو په څیو کې به و ته یې مهمن وارځه په دغه طریقه باندې کوم چې دنیا کې د روتينو الله تعالی به ورداخل کی وقال الحمد لله خير دوايات د صورت فطنو وکالو د جنتیان بو شه الله ای نعمت بیا زی بیاه تعریف وکالو دی بو الحمد لله الی الذی ټول تعریف تی را غزاد ته فرا صدقنا وعده واده مون سره خپل وادرشتې نکړه پیغمبرانو په چې باندې کوم وعده کړي دنیا کې په عملو باندې پنه کو غیر رشتې او رسنل ارض او مونږه وارثان کلو د ځمکې د جنت ای میراث چې ملو شي بیا هم له نن راځي چې تانې والی صاحب لارمټ شکم شه پاتشو نو بیا نه راځوند کیشته انې والی کنه اته ته پاتشا همیشه دا جنت هم تاسو سره همیشې ده ته نه او واورثن الارض او مونږه وارثان کلو د ځمکې د جنت نتبو او مونږ اوسېګو من الجنه په جنت کې هيس نشا په کمځه کې چې مونږ دیونوی چې بس چه کمزه که وارو جنت برابر ده نشتة ده نشته چه سپاکی خراب زوی نیخوه چه کمزه که وارو التکی پاتی که گو فنیع ماجر العاملین سبه تر ثواب ده ده عمل کوون دیونوی چه عالمین دکه حیلم سره عمل عملم پکار ده فنیع ماجر العاملین و تر الملائکه خیری آیات و تر الملائکه تبوین پرشتو لرا حافین من عول العرش چ هغه بسپونه تړلی الله جل جلالو د عرش نا الله جل جلالو په خدمت کې به ولالي الله تعالی ته ولالي تابیدارې به ولالي حافین من حول العرش سفونه به تړلی گیر چه په د عرش یو سدبحون به حمد ربهم او تسبیح به بیاني سره د حمد الله تعالی نه وقضى بينهم بالحق او فیصله وکړي په مخلوقات په مس کې بالحق وبالعدل په انصاب سره به چابزياته ظلم انيشي خبربر د انتالله اچ چا باندې به ضررببه رابر زیاتې اوزلم انشي په کربون انسانان دي وکیله او به ویلشڅوک به ووي هر جنتی به ووي رب الله ربعاین تعریب ته د الله د پاارپې پا انصاب باندې چې ربلهعالمین د رب د مخلوقات د سترین پصلی وکه اخ بره دلته الحمد عبت ته الحمد رب الله ربعاالین دنیا کېعبت دی نو هلته عبت نه شته د الحمد الله الحمد الله وي دا, دا به طورې تاریب به طور الله الته په نعمت باندې د الله تعالی کو او دلته د الله په فیصله باندې د انصاف په فیصله باندې جنتیانو تاریخ کو د الله تسبيح وي د الله په کبریا باندې پلوي باندې چې پرشتي ودولالي ادا به تور لذت به تور خوشاله به تور عبادت نه زکه په جنت کې به عبادت نشتا الته کې به مزي مزيد عبادت دنیا کې وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَسْتَهْزِئُونَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ هَٰؤُلَاءِ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۖ جَهَنَّمَ تَغْلِي مَاءُهَا وَتَغْلِينَ تَغْلِبُ الْأَكْوَابُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فَتَحَتْ نُقُلٌ لَّهُم بِبَابِهَا ۖ وَقَالُوا يَا بُشَرًا هَٰذَا الَّذِي كُنَّا نَرْجُو ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَرٌّ مُّبِينٌ ۖ نه <خزنت> تو حسوو کې دارانې پرشتې د جههن اللم یادې کوم رولم منکو مع نو من کوم پ بران ستاسو دجننسنایت لونهلی کومیاتیرب کوم چېلوستلی په تاسو بادي ونه در فستاسو وذیرونه کوم لخواو می کوم او یا رالی تاسوود لکو میکومذا د ملاقات درستاسوونه چې دا ده قالودي بهي بول نه ولاکنحقت کلمتناذا بیال کافی لیکن ثابت دشوي دا پیسہ لن آزاد پکا دلا او بهلې شيود خلو ابواب جهنم داخل شه دروازو ده جهنم تا خالدین فیا همیشه بیادی کی فب سمسواعدر نہ کر تک تکان ال متکبر مسو ال د تکبر کون کو وسیق الذین اوروان بکلی شي عزت سرا الذین کسان تقرب بهم چری دلو در خپل دنیا کې لل جنت جنت تا زو مراډ لډلې حتا ایزاب در دې پوره پاوکه جوهر چراشی جنت او حال داده فتحه تابوا بوا چکلاو کلشی بای دروازی داده جنتو وقال لهم خزندو تحاو بوای دیتا پرشتی اغا سو کی دارانی پرشتی دو جنتو سلامون علیکم سلامتی دی پتا زبان دیتی با تم خوه تاسو امدوه تاسو پېتباره د عملو کله داخل شه په جنت ته حالدين په داسه هalke چې هميشه به وقالو دی و وی الحمد لله الذي تعريب ته تا تعریف ته ده الله تعالی د پر الضی چې هغه ذات صدقنه وعده وو چې رښتینه کله زموږ سره وعده خپل وا او رسن الارض او میراث کې مونږ تراکل الارض ازمکه ده جنت نتبو مونږ ټکانې اختیارو مینل جنت چې جنت نه ہے سو پاګ مکان کې نشا وو چې وګړو مونږه پنه امر العاملین زیبه چکر بلګ یو ذات خپل ذات څنګه دنیا کې سړی ځ جنت کې بم ګرځي فنعم اجر العاملين اس بہتر دی اجر د کوونکو واچار الملائکۃ تبین تب پرشتولرا حافینا چگیرچا پھر سب تڑون کی بېمن حول العرش گیرچا حافینا سب تڑون کی بې علاړی بېمن حول العرش گیرچا پیر دارشنا یسبحون بهمد ربهم تسبیح بای سر درم سر در حمد در خپلنا وقضی بینهما فیصل بو کلیجی پمزد مخلوقات کے بالحق پہ انصاف سرا وکیل او بویرشی الحمدللہ तारीफ ته ټول پټول لله الله تعالی را رب ګر مخلوعاتو الحمدلله رب العالمین ولاکوت المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد واله وصحبه اجمعین ان الله بالصالحین فرات نصیب کله فربر کا نصیب کله دنیا اخرت درسوینه او ساته الله جهنم نو مساته داغه سختو نو مساته یا الله داغه د عبادت عملونو مساته یا الله عمل توفیق را نصیب کیا استاد رحمت پہله عمل توفیق را نصیب کیا الله تزمن راضی استعف <تصفيق> رزع بان لیا اللهم انتمر قمر اولي استعف رزع سلام اقبر اكم شواد جوابنا استعف رزع بان لیا اللہ استامو محفظ و دار راضي شو سماء